За годину загинуло тут більше десяти тисяч польського війська, а з того війська добра половина була української крові. Так невблаганна доля покарала тут сидів України, що відсурали свого народу. Король знав, що гине його військо за річкою, але не мав змоги зарадити йому, бо скоро й його чорною хмарою обступили козаки й татари». Проти короля перед козацькому війську вів славний нечай. На чолі свого братславського полку наблизився він до поляків і виїхав наперед війська. Що ж, мостіві пани, не потрібна вам була наша оборона від татарів. Кривдою дячли ви нам за неї, так бийтеся же тепер з татарами самі. Мовчали поляки, тільки серцем боліли, передбачаючи неминучу собі смерть. Почалося бойовище. До вечора козаки погромили ліве вороже крило, а татари розкололи середину ворожого війська. І тільки німецьке найвине піше військо захистило короля і зрятувало від татарської неволі. Упала на землю ніч і припинила те велике бойовище. Спільники по всьому полю перемогли поляків і завтра Україна повинна була стати вільною. А в польському таборі не спали всю ніч і робили окопи. Навіть вельможні пани, що зроду не держали в руках лопати, тепер копали землю, засукавши рукава своїх оксамитових кунтушів. І за ніч навколо польського війська виросли добрі окопи. Побачивши ранком окопи, хан рішуче зрікся їх штурмувати, бо татари ніколи не ходили в бій пішими. Доводилося козакам кінчати розпочату справу самотуж. Козаки не вважали на те, що татари зреклися їм допомагати. За ніч сюди надійшов богун зі своїми павками, і всім козакам так ясно вже світила в очі зоря їхньої волі, що повки козачі пішли на штурм, мов на весілля. Чимало славних полягло по рівчаках окопів. Чимало козацької крові пролилося і на валах, але не вспіло сонце стати на сніданок, як козаки були вже всередині окопів і щепилися там з ворогом в смертельній боротьбі. От уже порубали вони вози, що нагородили ляхи собі на оборону, вже задавили молодецьким утиском німецьке військо і б'ються вже з королівськими сердюками. Нарешті блищать вже богуна і Нечаєва шаблі близько від самого короля». Оцю рішучу мить пролунав голос Богдана Хмельницького. Згода, пани брати, згода. Побоявся гетьман гріха, щоб не вбили короля, або щоб не дістався він невірним у неволю і, піднявши свою булаву до гори, припинив бойовище. Недобре подякував королю гетьманові. Того ж дня почав він перемовлятися з ханом про те, щоб той відступився від от козаків, обіцяючи йому і данину платити, і все, чого він забажає. Хмельницькому ж він обіщав лише автономію України в складі трьох воєводств – Чернігівського, Київського та Брацлавського, з окремим козацьким військом і з умовою повернути панам їхні маєтності. Виходило, що значна частина поділля в Волині і вся Галичина і Покуття мусили лишитися на волю своїх неситих ворогів. Хмельницький не узгоджувався на такі умови і вимагав повної волі всій Україні разом з Галичиною і Покуттям по саму Прип'ять, Віслу і Карпати. Але лукавий хан побоявся придбати собі такого могутнього сусіду і обстоював на тому, що казакам досить, того, що дає король. Гетьман зібрав всіх полковників на раду, і коли Нечай з богом, рішуче стали за повну незалежність всієї України, і більшість полковників до них прилучилося, то розлютований хан, довідавшись про це, погрожував Хмельницькому стати на бік короля, якщо б він не погодиться на королівських умовах. Таким чином Гетьман був змушений згодитись на обмежену волю, і до того не всієї України, без на те своїх найближчих прибічників і безвідома козацтва. Через кільки день ворги і спільники розійшлися трьома сторонами. Поляки з королем пішли шляхом на Львів, Хмельницький на Київ, а хан з ордою через Поділля до Криму. А жвав й весело верталося козацтво до своїх хат, Попереду війська кобзарі грали та у бубни били, а позаду козаченькі пісні молодецькі виспівували, волю прославляли. Раду привітали побідників по містах та селах люди, а попи під праздникове голосіння дзвонів виходили козакам на зустріч з корогвами, військо святою водою покропляли та воздавали хвалу живим, а тим, що поклали свої голови за волю рідної країни, Вічну пам'ять співали Рано сьогодні прокинувся Бахчисарай А ще раніше Ханський палац А вчора до Бахчисарая прибігли вісники з тим, що хан-переможець польського короля Випередивши своє бійсько, повертається сьогодні додому Мов шалені бігли сьогодні зранку по гарему Євнухи, причепуряючи ханським жінкам празникове вбрання. Голосніше сьогодні, ніж звичайно, вигукували по міноретах мули, чепурніше мули невольники ханський двір, а старший Євнух власноручно витрушував подушки з ханської софи. Звістка про рішучу перемогу козаків та татарів над поляками і про визволення України – Досягла вже до Марини, і болюче відбилися в її серці. А зараз дівчина мовчки одягала на себе нове вбрання, і сльози мимоволі покрапляли те вбрання пекучою росою. «Про що ж ти, доню?» – упадливо спитала Астара, допомагаючи Марині вбиратися. «Тепер те, чого ти бажала, здійснилося, твоя Україна вільна». Я зраду, що вас старочка, не признавалася дівчина. Тепер до рідного Бугу повертаються з походу козаки. Їх вітають, грають троїсті музики, дівчата перестрівають своїх милих. Починається кохання, весілля, співи, танці. Марина не договорила. І, павши головою на подушки, почала ридати, як дитина. «Чого ж ти? Чого, Мариночко? Чого ж іще бажати?» У твоїй країні щастя, радість, а я, я, а старо, мене немає там. Я тут, у неволі, в чужій стороні. Я повинен зректися завтра своєї святої віри, побусурманитись, стати жінкою хана і навіки, відцуратися рідної України його зректися, а його мрії своєї, пожалій же мене, хоч ти, а немає на світі моєї неньки. І щастя її, що не діждала вона цього нещасливого дня, коли дитина її, що вона вигадувала своїм молоком, що колихала в колисті, приспівуючи пісені, хрестила на святий сон, зречеться того святого Христа і побусурманиться. А стара голубила Марину, як рідна мати, і втішала, як тільки вміла. Не побивайся, дитино моя, адже ти не з своєї волі, ти бранка, і хоч так, хоч сяк а змушена дістатися якомусь бусурманові на втіху. Доля вже твоя така нещаслива. Доля ж от Бога, а Богові коритися треба. Марина потишилася, війшла в себе і більше не виявляла словами своєї нудьги. Опівдня прибув хан з візирем та хамамбетом Мурзою на чолі малого загону війська. А старший євнух, вибігши на двір, як і проводжаючи, підставив ханові під ногу своє плече, і той зліз з коня. Тут саме мулли заспівали по мінаретах на намаз, і хан пішов через двір свого палацу до найбільшої ханської мечеті. Ввечері хан завітав до покоїв Марини. А на другий день мула читав над нею якісь молитви, і дівчина стала бусурманкою і жінкою хана. Все це сталося без ніякого змагання з боку Марини. Вона додержала слово, що подала ханові, і перед молою вдавала з себе байдужу до того, що він з нею робив, а з ханом поводилася ласкаво і вдавала з себе навіть веселу. Після першої ночі спільного життя з Мариною, Іслам Гірей ще більше закохався в неї, а ще далі протягався час того життя він все дужче та дужче пришивався до своєї молодої жінки Газізи. Щоб догодити їй, він зголів упорядкувати для неї окремі просторі покої в своєму палаці біля гарему. До тих покоїв був відокремлений невеликий закуток двору з водограєм і кількома деревами, так що молода жінка мала можливість повсякчас, як забажає, виходити під блакитне небо і дихати вільним повітрям. А що свята Марині не заборонено було їздити ридваном за старою євнухом по околицях міста. Сам хан приходив тепер у маринині покої не тільки ввечері, але й удень, і часто цілі години сидів у її затишному кутку, смокчучи свій укоханий кальян. Так минув рік. Іслам Гірей майже забув про свій гарем і все більше звикав до покоїв своєї газізи. Вона була тепер всесильна, і євнухи тремтіли з її погляду. Все робилося так, як вона того бажала. Але бажання її були дуже невеликі. Вона вимагала тільки, щоб біля неї завжди була її вірна служниця, та щоб хан не дозволяв своїм підданцям чинити хоч і найменшу шкоду Україні. Одного вечора, рано повесні, хан прийшов до неї сумний і знервований. Марина зразу те помітила. Набивши йому і запаливши, як завжди, кальян, вона сіла біля його ніг на подустці і почала допитувати. «Бачу, що мій добрий цар сьогодні невеселий, а через що того не відаю? Чи не гнівається мій володар на свою маленьку дружину?» «Ой, ні, світ моїх очей, газізю! Чи можна ж гніватись на мою запашну квітку? Навпаки, я прийшов до своєї любої дружиноньки щоб знайти спокій у ясному погляді її очей. Що ж розтурбувало великого хана? То справа не жіноча. Та як же бідна Газізя буде заспокоювати свого володаря, не відувачи про те, що його стурбувало? І через що хан гадає, що Газізя не зможе подати йому пораду в його не жіночих, а у великих справах? Хан підвів Маринину, Руку і посадив поруч себе на софу Великий падишах, Газізю Вимагає у своєму до мене листі Щоб я знову йшов з ордою на Польщу Як, злякана, спитала Марина Хіба знову на Україні війна? Гетьман давно просить мене йти йому на поміч Бо поляки вже знову почали війну проти нього але чи повинен же я, природжений хан Батиєвого роду, бути на послугах у гетьмана? Певно, йому не сила самому обстоювати волю України? А мені ж яке до того діло? Як насмів він турбувати падишаха і принижувати мене, великого хана? Не гнівайся, великий царю на гетьмана. «В нього ж болить серце за своєю землею і за своїм народом, і любов до рідного краю примусила його вжити всіх заходів, аби захистити Україну од лютого немилосердного ворога. Поміркуйчи, не вчинив би так само і ти, коли б вороги обсіли твою землю?» «Нехай так! Але я не маю ніякої охоти йти в поход!» «Володарю, мій коханий!» – припала Марина ханові до плеча – Якщо ти любиш свою газізю, ти підеш. Ти надаси помочі моїм нещасним, покривдженим землякам. Що ж буде, коли ляхи переможуть тепер українців? Їхній пекельній і краю не буде. Марина милувала іслама своєю маленькою рукою, обнімала за шию, зазирала в очі. Ти зробиш те, про що просить твоя маленька газізя? Адже ти хвалився, що любиш її тим ти мені не хочеться покидати тебе, Газізю, що я тебе шалено кохаю». У Марини блискавкою виникла думка і надія побачити свій рідний край, почути рідну мову і бути близько від свого милого. Вона пригорнулася до хана і почала його цілувати. «А ти не покидай мене, коли любиш. Візьми свою Газізю з собою, щоб вона мала можливість і в поході розважати та давати втіху своєму доброму володареві». «Як?» – здивувався хан. – Ти не боїшся їхати в поход на спеку, на дощі, на вітри? – Звичайно, ми беремо в походи не жінок, а не – Ні-ні, я нічого не страхаюся, я не хочу розлучатися з тобою на такий довгий час. Ханові подобалося бажання дружини. Він зрозумів його як кохання до себе, повеселішав, почав жартувати – і вони умовилися на тому, що хан піде в поход і візьме з собою і Марину з Астарою. На Україні тим часом займалася крива вазірниця. Сейм у Варшаві не ствердив деяких пунктів Зборовської умови. Хмельницький, свого боку, не мав можливості вернути панам їхні маєтки, бо селяни не хотіли знову коритися панам. Богун, що був тепер полковником Вінницьким, Разом з Нечаєм полковником Братславським рішуче підтримували селян і допомагали їм зганяти панів з тих маєтків, де вони спромоглися знову осісти. Через межі ж своїх повків вони не пропускали на Україну панів узброєною рукою. Пани скаржилися королеві, той вимагав від гетьмана смертної кари непокірним полковникам, а Хмельницький дорікав Богунові і Нечаєві про їхні вчинки в листах. Але полковники не корилися. «Коли ти, – писав Богун Гетьманові, – намовляв через нас селян до повстання, то обіцяв їм волю. Де ж тепер буде та воля, як посадовиш на них знову панів? Що ж до Зборовської мови, то коли поляки не додержали її і не пустили нашого владику в сенат, то й нам та умова виходить обов'язкова. Тим часом у Галичині і по тих місцевостях Поділля, Волині, Полісся – що по Зборовській умові знову підлягали Польщі, пани почали своїми кріпаками нелюдську розправу. Непокірливим одрубували руки, виймали очі, садовили на гострі палі. На Поділлі панам не сила було підбити під себе непокірливих повстанців, опришків та левенців, але туди прийшли з військом польський гетьман Калиновський та Лян Скоронський. Вигубили й покалічили людей, і таки оселили панів по їхніх маєтках. Опоравшись з Галичиною поділлям, ті гетьмани з великим уже польським військом перейшли межу України і рушили на Братслав, ведучи за собою кільки сот панів, щоб допомогти їм оселитися на Україні. Нечайне, відувачі, що у ворогів дуже велика сила, похабцем кинувся Навперейми полякам, не зібравши навіть докупи всього свого повку, в місті Красному, де він щепився з удесятеро дужчим ворогом, з усіх боків його оточили, і славний полковник загинув там у бойовищі з усім своїм повком, заживши собі невмирущої слави, як лицар і певний оборонець волі українського народу.